на Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейз Меллорі Розділ 12. Потяг, що прямував на північ, прибув до залізничного вокзалу міста Бервік точно за розкладом. Було кілька хвилин по восьмій ранку. З похмурих чорних хмар перещив дощ і барабанив по закиптюженому даху платформи. Лився на юрбу пасажирів які ринули до потяга, нетерпляче шукаючи собі вільних місць. Бервік був останньою зупинкою перед Данбаром, і Корідон звісився з вікна вагона третього класу, тривожно роззираючись платформою у пошуках поліції. На вокзалі Кінг-Скрос він помітив кількох копів у повсякденному вбранні. Корідон гадки не мав, шукали вони його чи ні. Одначе волів не ризикувати. Коли Еффі вручила їм їхні квитки, вони з Н розділилися. Коридон і сестра Меллорі домовилися, що як усе пройде добре, вони зустрінуться у потягу згодом, коли той промене Бервік. Н сіла у потяг за 10 хвилин до його відправлення, а Коридон по платформу в останню мить, проскочивши за бар'єр, коли провідник вже свистів у свисток. Він застрибнув до потяга, коли той уже відправлявся зі станції. Корідон не мав певності в тому, чи потрапив він на очі поліціянтам, а чи ні. Якщо його помітили та впізнали, то небезпечними пунктами на шляху будуть Пітерборо, Йорк, Дарлінгтон, Дарем, Ньюкасл і Бервік. На кожній із цих зупинок Крідон уважно виглядав поліціянтів, але не зауважив нікого, хто породив би в ньому підозри. От і зараз, оглядаючи залізничну платформу в Бервіку, він не помічав ніде жодного поліціянта. Полегшено зітхнувши, він звернув свою увагу на хлопчика, який продавав газети. Малий саме котив у його бік свій возик з пресою. Корідон купив кілька газет і запхав їх до кишені, вирішивши, що саме час йому знайти Н. Він знав, що дівчина у котромусь із передніх вагонів і запитував себе, чи знайдеться там місце для нього. Потяг був ущердь переповнений пасажирами. Корідон зачекав, поки двійку купілотів нарешті запхають до купе мішки та всядуться на свої місця. А тоді щойно потяг відправився від станції, підвівся та пішов уздовж вагона коридором, що погойдувався під час руху. Він прямував уперед, переходячи з вагона до вагона, аж поки зрештою знайшов Ен, яка сиділа на кутовому місці та тривожно його виглядала. Коридон зустрівся з дівчиною очима. Проте не подав ані знаку, що упізнав її. Не зупиняючись, він попростував вагоном далі, щоби зачекати на Н у тамбурі між вагонами. Чекаючи, він витягнув з кишені свіжі газети та швидко кинув оком на заголовки. Побачивши на першій шпальті власну світлину, він відчув, як по спині пробігли мурашки. Світлина була розміщена під заголовком чи бачили ви цього чоловіка? Корідон добре пам'ятав цю світлину. Це була гарна фотокартка. Він зробив її, щоби потішити одну свою подругу. Проте так і не надіслав їй ту світлину. Адже в останню мить передумав і залишив її на камінній полиці. Він уже й забув, що вона там була. Аж поки однієї ночі, пізно повернувшись додому, не виявив, що світлина зникла, корідон здогадувався, що її викрали поліціянти. Не маючи бажання читати текст, надрукований під світлиною, він квапливо поглянув на іншу газету, і знову зі шпальти на нього пильно дивилося його власне обличчя. Такого корідон не очікував. Будь-якої миті хтось із пасажирів міг його упізнати. Міг пригадати, як він пробирався з вагона до вагона Коли шукав Ен. Отже ці кляті світлини Мало хто, коли читає Пригадує надруковані в газетах описи людини А от зображення запам'ятовують добре З дедалі сильнішим неспокоєм Корідон прочитав те, про що йшлося у газетній статті Вона закликала читацьку спільноту всіляко сприяти поліції країни у пошуках Мартіна Корідона, якого розшукували, щоби допитати у зв'язку з убивствами Едвіна Крю Рити Аллен, яку в тій статті називали не інакше як «прекрасною білявою манекенницею» та двох офіцерів поліції, холоднокровно застрелених у готелі «Енфілд». У статті висловлювалося обережне сподівання, що цей чоловік може допомогти представникам поліції в їхньому розслідуванні. Проте газетярі не виявляли такої обережності, пишучи про Яна Шимоновича. Вони не ходили манівцями, а навпростець стверджували той факт, що саме Ян – особа, Яку розшукують за звинуваченням у вбивстві двох поліціянтів Дружина готельного управителя на власні очі бачила, як той стріляв Полювання на цього озброєного поляка, як стверджувалось у газетній статті, тривало цілу ніч А проте йому досі якимось чином вдавалося уникати поліційного кордону, розкинутого околицями Лондона Дайте на мені поглянути, сказала Ен, яка несподівано підійшла до корідона, перш ніж він устиг сховати газети. Він швидко зібгав їх і запхав до кишені свого плаща. Не затримуйтеся тут, коротко сказав він. Ви маєте бути від мене якнайдалі. Мою світлину вже надрукували у газетах і тепер мене будь-якою митью можуть упізнати. Ен швидко усвідомила небезпеку. Та замість покинути Корідона, схопила його за зап'ясток, а тоді затягла до поближньої вбиральні та зачинила двері на засувку. «Якусь хвилинку ми будемо тут у безпеці», – спокійно, – сказала вона. «Як поліції вдалося дістати вашу світлину?» Корідон зробив нетерплячий рух, яке це має значення. Та світлина в них уже кілька років, річ не в тому, як вони її дістали, а в тому що тепер мене хтось обов'язково упізнає. Цілком можливо, що мене вже хтось упізнав. Дайте на мені ту світлину поглянути. Корідон повагався, не бажаючи, щоб вона дізнавалася, що Рита Ален мертва, а тоді усвідомив, що рано чи пізно Ен однаково стане це відомо. Тож нехай вже краще вона дізнається про смерть Рити від нього, ніж від когось іншого. Він витягнув газет з кишені та дав їх «Н». Вона уважно роздивилася світлину. «Так, це таки викапаний ви», – сказала вона. «Схожість беззаперечна. За тридцять хвилин ми прибудемо до Данбара. Що ви збираєтеся робити далі?» «Збираюся ризикнути», – похмуро сказав Корідон. «Але ви маєте триматися від мене якнайдалі». Втім, не варто аж так переоцінювати людську кмітливість. Може статися і так, що мене не опізнають. коридон помітив, що Ен слухає його хіба що краєм вуха. Він спостерігав за дівчиною, поки вона пробігала очима друкований текст, і чекав, що вираз її обличчя зміниться. Коли вона прочитає про ритину смерть, він побачив, як вона заціпаніла, міцно стиснувши руки. «Та ж вона мертва!» – вигукнула Енн і підвела на нього сповнений подиву та запитань погляд. «Тут пишуть, що її вбили!» «Правильно!» – спокійно сказав він. «І поліція вважає, що це зробив я, адже я був з нею. Вона впала зі сходів». Корідон побачив на обличчі дівчини страх і недовіру. «Але ж тут пишуть, що її було вбито!» – сказала вона. «А також і того чоловіка, Крю! Ви ж із ним були перед тим, як його знайшли мертвим, чи не так?» «Там і так!» Корідон дістав пачку цигарок і запропонував Н, але дівчина похитала головою, і він помітив, що вона обережно задкує від нього, намагаючись відійти якомога далі, наскільки це дозволяв обмежений простір приміщення. Не показуючи, що помічає її дедалі сильнішу тривогу, корідон запалив цигарку і глибоко вдихнув тютюновий дим. Я знаю, про що ви зараз думаєте. Що ж, ви маєте на це повне право. Якщо у вас склалося про мене таке враження, то тут я вже нічим не зараджу. Розумію, який кепський вигляд має ця ситуація. Проте нічого з цим не вдію. Хай там як але це не має значення. І тут він зрозумів, що каже неправду, це мало значення. Йому не хотілося, щоб Ен уважала його вбивцею. Ми з вами прощаємося. Я був бездумним, дурним, коли втягнув вас у цю заплутану та прикру пригоду. Дослухайтесь до моєї поради, і коли ми дістанемося Данбара, Сядьте на потяг назад, до Лондона, тримайтеся від мене якнайдалі, а я вирушу на ваш острів. І я вірю у те, що ваш брат і справді там, і я мушу з ним поговорити. Якщо ви дослухаєтесь до моєї поради, якщо дійсно хочете допомогти своєму братові, то не скажете поліції ані слова про те, куди я збираюся». «За усім цим щось криється, чи не так?» – різко запитала вона. «Увесь цей час я відчувала, що ви щось приховуєте. То що саме?» І оскільки коридон відчув, що вкрай важливо, розстаючись з Ен, залишити по собі добре враження, то вирішив розповісти їй правду. «Так, де що за цим таки криється?» – коротко сказав він. «Я не хотів вам того розповідати, але це важливо. Ви ж пам'ятаєте, що в Гурвіливому загоні спочатку було дев'ятеро диверсантів. Гурвіля, Шарлотту та Жоржа застрелили гестапівці, а ваш брат зник. Тоді їх лишилося п'ятеро, і усі вони вважали, що це ваш брат їх зрадив. Гарріс і Любіш наткнулися на сліди, що привели їх до Браяна. І обидва вони померли насильницькою смертю. Один із них випав з потяга, інший потонув у ставку. Я ходив до Рити Аллен, аби дістати відомості про вашого брата. Поки я був у неї вдома, хтось скинув її зі сходів і зламав їй шию. Корідон притулився спиною до стіни, його тіло похитувалося в лад і за рухами потяга, а очі вдивлялися в обличчя Ен. Любіш, Гарріс і Рита померли через те, що знали щось про вашого брата, або ж тому, що необачно з ним перетнулося. Хто вбив їх? На це запитання не складно знайти відповідь, хіба ні? Не думаю, що розумію, до чого ви хилите. Невже ви хочете сказати, що мій брат убив цих трьох людей? Я не вірю у збіги. У всякому разі не у три поспіль. Один, а вже ж. Два ще може бути, але три аж ніяк. То це тому ви хочете знайти Браяна? Саме так. І ви цілком природно. Мусите обрати, на чиєму ви боці. Найкраще, що ви можете зробити у цій ситуації, це залишити усе мені та повернутися додому. Але якщо ви скажете поліції, де я перебуваю, то пам'ятайте, що цілком імовірно. Водночас ви скажете їм, де перебуває ваш брат. То ви таки чимало маєте проти Браяна, правда? Корідон уважно вдивлявся в її бліде застигле обличчя. Думаю, що маю. Розумієте, якщо я не зможу довести, що це він або хтось інший убив Риту, Ален, мені кінець. Поліціянти без вагань звинуватять мене у її вбивстві, тож я просто мушу зустрітися з вашим братом». «Чому ж ви не розповіли мені про це раніше?» Спочатку мій задум полягав у тому, щоб відшукати його через вас. «То чому тоді ви так раптово передумали?» Корідон зняв капелюха та пригладив пальцями волосся. Гадаю це тому, що я краще вас пізнав. Раніше ви були просто дівчиною, яка може виявитися корисною. Зараз ви стали для мене чимось більшим. Розумію. Що ж, тепер ви про все дізналися. Повертайтеся на своє місце, коли дістанемося Данбара. Вирушайте назад, додому. «Я вчиню з вашим братом справедливо, обіцяю вам!» Він стримав раптовий потяг схопити її в свої обійми, натомість із непереконливою байдужістю сказав «Ну, бувайте, приємно було провести з вами час». Корідон відчинив двері, струсив руку Ен, яка намагалася його втримати, та швидкою ходою попрямував коридором уздовж вагона». Довга валка товарних вагонів, здригнувшись, почала зупинятися. Один за одним загріміли, стискаючись буфери вагонів, здіймаючи тривалий стугін, і гудок потяга нетерпляче загорлав, сунучи на червоне світло далекого семафора. Ян прокинувся, стерпенувшись, і, підвівши голову, почав вдивлятися в чорнильну темряву. Ритмічне погойдування вагона – Заколесало Яна, і він було заснув. Але зараз, коли потяг зупинився, він умить прокинувся, нашорошив вуха в очікуванні небезпеки, а його очі намагалися пронизити густу темряву перед ним. Ян усвідомив, як біль гризе його руку, і відчув, що вона стала гаряча та набрякла, а в скронях калатало так, наче хтось бив його по голові гумовим молотом. Ян ще ніколи не почувався таким недужим, і йому було страшно. Жанно, його голос пролунав якимось хрипким кумканням, і почувши цей невпізнаваний звук, Ян неабияк перелякався. «Жанно, ти десь тут?» «Так, я тут», – озвалася Жанна з темряви, і Ян почув, як заскрипіли її черевики подолівці вагона, коли вона підвелася. З моєю рукою геть кепські справи, сказав він, скрегочучи зубами, адже пульсація у руці раптом обернулася на злий удар болю, що неначе полум'ям обпікав його плоть. Ми маємо щось попити. Ні. Він чекав, що вона підійде до нього, бодай скаже співчутливе слово, та вона залишалася на місці. Кілька хвилин Ян лежав спокійно і, стискаючи пальцями скроні, намагався зупинити безугавне калатання у голові. Навіть не поворухнувшись, Ян уже зрозумів, що поки він спав, сили геть його покинули. Янові м'язи, руки та сухожілля не би розтанули у пропасниці, що охопила його. Лише розум залишався навдивовижу ясним. Поляк усвідомлював, що коли не станеться дива то цей сморідний вагон він зможе покинути хіба що на ношах. Тут задушливо, раптом сказав він. Можеш впустити сюди трохи повітря. А де ми зараз є? Погляньмо, Жанна. Він почув, як вона підводиться і на осліп пробирається вагоном. Ось Жанна почала намацувати двері, тоді вона потягнула засувку і верхня половина дверей з металевим брязкотом відкинулася назовні. Впускаючи середини слабке передсвітанкове світло У тому кволому промінні Ян міг побачити лише обриси Жанни Різкий силует на тлі неба Дівчина, не відриваючись, визирала назовні Ян зробив зусилля, намагаючись сісти Однак його негайно схопив такий біль, що поляк мусив лягти на долівку Судомно хапаючи ротом повітря Молот у голові загупав іще жорсткіше, аж Янові здалося, що його голова лусне під натиском цих ударів. «Навпроти нас семафор», – спокійно сказала Жанна. Тоді придивилася до свого наручного годинника. Щойно перейшло за четверту ранку. «Де ми, Жанно?» – зболено, – запитав Ян. «Маєш, бодай якесь уявлення, де ми зараз є?» «Я не впевнена». Думаю, що коло Шантії. Вона знову вихлилася в отвір, пильно вдивляючись у пітьму, намагаючись розгледіти майже невидимі околиці. Я би сказала, що зараз ми десь західніше Шантії. Шантії, про що вона говорить? Та ці спроби думати були Янові не до снаги. І він заплющив очі, раптово збайдужівши і до того, де вони зараз, і до того... Що з ними станеться? Він непорушно лежав, здавалося, вже тривалий час, коли зненацька потяг смикнувся та рушив уперед. І гудок знову загорлав, а з чеплення вагонів загуркотіли навспак. Цей різкий посмик повернув Яна до тями. Що вона сказала? Шантії. Але ж Шантії це у Франції, а вони в Англії. Принаймні він вважав, що вони в Англії. Та чи так це було насправді? Він заскриготав зубами та, відчуваючи, як холодний піт труменить обличчям, спробував пригадати, що саме з ними сталося. Ян пригадав утечу з Чейні Вок і церкву. В церкві він втратив багато крові. Тоді пригадав, яким смертельно хворим він почувався. Жанна сказала, що вони мусять дістатися вокзалу Кінгс Кросс. Вони поїхали туди у таксі. Водій був літній чоловік, змучений, підпилий та байдужий до всього. Коли Жанна з Яном вмостилися в його душного кеба, таксист лише раз оком кивнув на них, кинув погляд, не видячих очей. Вони були впевнені, що той водій їх уже ніколи не впізнає. Ще Ян пригадав, як знепритомнів у таксі. Як несамовито Жанна намагалася повернути його до тями і як їй це вдалося за якусь мить до того, як таксі зупинилося коло вокзалу, Ян ніколи не зрозумів би, звідки у нього взялися сили, щоб дійти до вантажної станції. Він ледь усвідомлював, що Жанна підтримувала його у тій довгій, подібній на нічне жахіття прогулянці акрами залізничних колій. Попри нерухомі вагони вдалину, у простір, який видавався Янові суцільною коловертю білих, зелених і червоних вагонів, час до часу якийсь паротяг із оглушливим верескливим звуком випускав пару, змушуючи Янову шкіру вкриватися сиротами, а жишки тремтіти. Чоловікові ще разу здавалося, ніби потяг суне на них. Аби покраяти та пошматувати накриваве клоччя І отак вони удвох, повільно рухаючись, проминали шпалу по шпалі Прямуючи до якоїсь невідомої та безнадійної мети Ян не годен був збагнути, яким чином Жанна знала До якого саме вагона їм треба дістатися Вона залишила його сидіти на бочці і мастила край залізничного шляху а сама пішла у пітьму. Її не було тривалий час, хоча Янові було вже байдуже. Він тішився тим, що наразі не мав потреби рухатися, і міг сидіти, заколисуючи свою зболену руку, дозволяючи розуму поринути у забуття та відчуваючи вдячність до Жанни, яка перебрала на себе усю відповідальність і залишила Яна, Наодинці з його стражданнями, він пригадав, як відчув на своїй здоровій руці її сильні руки. Вони тягнули його, підводячи, і підтримували, коли він на силу переставляв ноги, зосередившись лише на тому, щоб продовжувати рухатись, а вибір напрямку, залишивши жанні. Він пригадав непереборний запах риби та звук залізної засупки, що заскриготіла, коли Жанна відчинила двері товарного вагона. Дівчина мала чимало труднощів із тим, аби посадити Яна до вагона. Він пережив нестерпні муки, поки Жанна, хопившись за Янів плащ, затягувала його у сморідну пітьму. Без її допомоги це завдання було би просто неможливим Але більше він нічого не пригадував Коли Жанна затягла його до вагона Він перекотився та ліг на поранену руку Натиснувши на неї всією своєю вагою Більше охопив Яна тоді був подібний до вибухову хвилю Він умить пожбурив його розум острахітливу Повнену крику, Чорноту і Янова свідомість згасла, неначе він помер. А зараз Жанна говорить про Шантії. Невже вони перетнули канал? Як? Як вони могли опинитися західніше Шантії? Мабуть, він просто неправильно її зрозумів. Мабуть, вона назвала якесь англійське місто, і це прозвучало схоже на Шантії. Його думки полинули в минуле Шантії. Там була їхня стара штаб-квартира. Там була остання гурвілова криївка. У Шантії була похована його Шарлотта. Задихаючись від хвилювання, Ян запитував себе, чи могло статися так, що якимось дивом Жанна змогла вивести їх з Англії. Однак здоровий глузд відстоював свої права. Він просто неправильно її зрозумів, інакше не могло бути. «Що ти сказала, Жанно? Де ти кажеш, ми зараз є?» «Колошантії», – різко відказала вона, кинувши на нього погляд через плече. «Підводься, но, та подивися сам. Чому ти там лежиш? Підводься. Ще мить, і потяг зупиниться». «Але як же ми тут опинилися?» – збентежено запитав Ян. «Ми ж їхали до Шотландії. Що сталося? Яким чином ми перетнули протоку?» «Ах та годі тобі тихо! Ти мариш!» – люто сказала вона і знову вихилилася з вагона. Вже світало, і тепер Ян міг бачити її ясніше. Її волосся замайоріло, наче прапор на вітрі, що здіймався, коли потяг торохкотів колією далі. Ян сховав обличчя у долонях і заплакав. Вони повертаються додому. Якимось чином сталося диво. Тепер йому було однаково, що з ними трапиться. Він був задоволений, якщо помре у Шантії. Якщо його поховають поруч із Шарлоттою. Він радо прийме свою смерть Але здоровий глузд знову забив нас полох Вони просто не можуть бути у Франції Все було неможливо Жанно, ходи на сюди, покликав він Підвищуючи голос, аби перекричати гуркіт потяга Жанно, зачекай, крикнула Жанна І коли вона озирнулася через плече Образи її голови чітко вимальовувалися на тлі сірого неба. Я виглядаю П'єра. Він казав, що зустріне нас. Жанно, що ти таке кажеш? Докладаючи неабияких зусиль, Ян підвівся, підтримуючи себе здоровою рукою та незважаючи на біль, що вчепився в нього наче пазурами, щойно він поворухнувся. Жанно, ходи сюди. Але вона не звертала на нього уваги, а паротяг видав довгий, пронизливий гудок і, стрімко набираючи швидкість, промайнув, не зупиняючись, повз маленьку залізничну станцію, освітлену газовими ліхтарями, брудну, безлюдну та слизьку від дощу та мастила. Вони не зупиняються, несамовито закричала Жанна. Ми проїхали. Ми проїхали повз шантії. Якусь страхітливу мить Ян думав, що Жанна зараз викинеться з вагона, намагаючись востаннє поглянути на ту станцію, що вже даленіла позаду. Дівчина надто вихилялася з вагона назовні, небезпечно тримала рівновагу на краю отвору, і її волосся струменіло у потоках вітру. А тим часом довга валка вагонів. Обігнула закрут шляху та поторохтіла далі, поступово набираючи швидкість. «Вони проїхали повстанцію!» – закричала вона, обертаючись. «Що подумає П'єр? Що нам тепер робити?» «Ходи сюди та сядь коло мене!» – сказав Ян, остаточно впевнившись у тому, що Жанна геть утратила розум. Він і дотепер підозрював, що все те, що Жанна пережила в руках гестапівців, утрата П'єра та довгі місяці хвороби, не як підточили підморівки її здорового глузду, ті дивні, вочевидь згубні для мозку напади, що траплялися з нею, лють і агресія, що охоплювали її за найменшого подразнення, Похмурі мовчазні настрої та дивний полиск, який раз у раз з'являвся в її очах, усе це були застороги, що свідчили про погіршення її розумового стану. І ось зараз, умить, коли він найнагальніше потребував її допомоги, тоненька, перетерта нитка її здорового глузду, врешті-решт обірвалася. Не час. Сидіти сиднем, несамовито вигукнула Жанна. Нас везуть до Парижа. Ми мусимо щось зробити. Я не можу нічого вдіяти, відказав він. Мене важко поранено. Невже ти не пригадуєш? Мені прострелили руку. Похитуючись від коливань вагона, Жанна підійшла до Яна та стала коло нього на коліна. Як сталося, що тебе поранили? «Чому ти мені не сказав? Коли це сталося?» Було надто темно, аби можна було розгледіти обличчя дівчини, та він уявив, як виблискують її очі, і чув її утруднене дихання. «Тобі недобре?» – сказав Ян, стискаючи її руку. «Ти мусиш опанувати себе. Ти мені потрібна. А зараз послухай. П'єр мертвий. Мелорі виказав його». «Просто зараз ми в англійському потязі. Прямуємо до Шотландії, щоб знайти Меллорі. Невже ти не пригадуєш?» Тривалий час вона мовчки стояла коло нього на колінах. Ян відчував, як тремтить її рука, що її він і досі міцно стискав у своїй. Врешті-решт вона сказала «Так, я пригадую, однак оце щойно...» Усе здавалося таким справжнім. Я думала, що зараз ми зустрінемося з П'єром, але, звісно, він мертвий. «Невже вдалося повернути Жанну до тями?» – запитував себе Ян, шкодуючи, що не може побачити виразу її обличчя. І чи надовго? Та зараз поляк вже був упевнений, що це покращення могло бути лише тимчасовим. Тобі не варто так хвилюватися, сказав він. Просто минуло вже чимало часу, відколи ми востаннього так подорожували у товарному вагоні, то й не дивно, що виникають такі асоціації. Коли я прокинувся, той сам на якусь мить було подумав, що ми повернулися назад у минуле, можеш сказати, де ми зараз є? Я не знаю, похмуро мовила вона. Голова болить. «Не питай мене ні про що!» Жанна підвелася, мляво підійшла до дверей вагона та визирнула у напівморок. «Все марно!» – розпачливо подумав він. «Що тепер буде?» Знову вся відповідальність за пошуки Меллорі лягла на нього. Його рішучість похитнулася. Він не міг ходити. Цього разу труднощі, що постали перед ним, були надто великі. Геть знесилений Ян вирішив визнати свою поразку та здатися. І щойно він так постановив, ним оволодів якийсь летаргійний спокій. Навіть біль у руці, здавалося, вгамувався. І невдовзі Ян поринув у тривожний сон. І коли паротяг із торохкотінням та гуркотом Подолавши складні відтинки шляху, виїхав на колію, що вела далі на північ І засигналив, пронизливий крик його гудка не розбудив Яна Коридон швидкою ходою прямував коридором уздовж вагона Аж раптом з купе першого класу вийшов кремезний міцної статури чоловік і, ставши у проході, заступив йому шлях. Це був детектив-сержант Роулінс. «Не варто опиратися, старий!» З привітною усмішкою сказав він. «Просто позаду вас стоїть Хадсон? Він чудовий коп! Тому давайте обійдемося без зайвого клопоту!» Корідон різко завмер на місці – і його серце стерпенулося Кинувши швидкий погляд назад Він побачив дуже постать детектива-констебля Хадсона Що перекривало йому шлях для втечі Розвернувшись до Роулінса Корідон якомога недбаліше сказав Ова, оце так зустріч Вітаю, Роулінсе Не чекав я вас тут побачити Ви отримали мою телеграму? Лише завдяки щасливій випадковості коридор зупинився якраз навпроти дверей вагона. Однак потяг їхав надто швидко для того, щоб можна було ризикнути та зістрибнути з нього під час руху. Цей шлях утечі був справжнісіньким самогубством. Отримав жваво звався Роулінс. То був меткий чолов'яга, великий червонолиций та дружній. Він завжди мав такий вигляд, наче щойно повернувся з двотижневої відпустки на морському узбережжі, випромінюючи енергію та здоров'я. Корідон знав його як сміливого, працьовитого та сумлінного поліціянта. Треба було мати неабияку витримку, щоби стати на його шляху так, як це допіру зробив Роулінс. І це змушувало Корідона щиро захоплюватися детективом-сержантом. «Ви дарма не покоїлися стосовно Крю», – доброзичливо провадив Роулінс. «Ми вже знали про нього геть усе, і то ще до того, як ви нам телеграфували. А втім, я однаково вдячний вам за підказку. Гадаю, ви дозволите хацну вас обшукати. Ви ж певне...» «Маєте при собі пістолета, чи не так?» «Ваша правда», – з глузливою посмішкою відказав Корідон. «Ну ж, бо Хадсоне, гайда до роботи, пістолет у моїй правій кишені». Хадсон, поліціянт із кам'яним обличчям і жорсткими очима, занурив руку до Корідонової кишені та видобув звідти автоматичний пістолет 25-го калібру. «То ви тепер захоплюєтесь іграшками?» – запитав Роулінс, потираючи руки. «А я собі думав, що ви матимете щось краще за цю пуковку. Маєте на неї дозвіл?» «А вже ж?» – сказав Карідон. «Він у моєму гаманці. Бажаєте на нього поглянути?» «Не зараз. А ви не даєте нам багато шансів запроторити вас за грати? Егеш?» «Невже ви уявили собі, що цього разу ви мене туди запроторите?» – запитав Корідон, зводячи брови. «Ви нічого не маєте на мене, Роулінсе?» «Але ж точнісінько так само кажуть і всі ті злочинці!» – радісно всміхнувся Роулінс. «Корідоне, ви мене дивуєте! Не думав я, що ви станете передбачуваним!» «Заходь на сюди, старий, ви мали би пишатися собою», – продовжив він, попровадивши Корідона до купе першого класу, з якого сам нещодавно з'явився. У кутку купе сидів іще один офіцер поліції, який кинув на Корідона похмурий погляд з-під лоба, коли той опустився на сидіння навпроти. Нам довелося витрути звідси кількох пасажирів, і все заради вашої зручності. А у Дан барі на вас чекає автівка, що відвезе вас до Лондона. Гадаю, ви мали би почуватися важливою особою. Я саме так і почуваюся, відказав Корідон, але до Лондона не повернувся. Вибачай, старий. «Та вони там, у Лондоні, дуже вже хочуть з вами потервеніти!» Сказав Роулінс, дістаючи пачку цигарок. «То як? Забиймо поцвяшку у наші домовини, а?» Корідон узяв запропоновану йому цигарку та дозволив Роулінсові запалити її для нього. «Ну, якщо вже такі справи!» – сказав він і засміявся гадаю, особливого вибору я не маю. Він запитував себе, чи знає Роулінс, що Н їде у цьому потязі. До речі, звідки ви вигулькнули? Роулінс усівся на сидіння коло дверей купе. Ми сіли у потяг у Бервіку. Побачили, як ви висовуєте з вікна свою симпатичну голову, та й хесенько прослизнули до кондукторського вагона. «Ми не хотіли передчасно вас турбувати, правда ж, Хадсоне?» Хадсон, який сидів у біч коридона, щось буркнув собі під носа. «А взагалі-то, наші хлопці помітили вас іще на вокзалі Кінгс Крос, але бачте, втратили з поля зору», – провадив далі Роулінс. «Тому вони зателефонували до поліції Пітерборо, і коли потяг зупинився у цьому місті...» Він узяв на борт детектива-констебля Стюарта. На щастя, сталося так, що я саме був у Карлайлі. Мав там одну невеличку справу, яка вас не обходить. Коли це рапто, мені зателефонували мої колеги та попросили зустріти потяг у Бервіку. Стюарт не мав певності щодо того, чи ви справді той чоловік, якого ми розшукуємо, а ще в поліції... Вважав за краще, якщо саме я привезу вас назад до Лондона. Тож я скочив у автівку, і ось я тут. Але ж і відчайдушна то була поїздка, скажу я вам. Ані згадки про Ен, полегшено подумав Корідон. Ви, звісно ж, висуваєте мені якісь обвинувачення, сказав він. «Ні, хіба що ви самі змусите мене це зробити», – із сейливою усмішкою відказав Роулінс. «І на вашому місці я би того не робив. Це лише все ускладнить. Я радше волів би, щоб ви зі мною співпрацювали». «Звичайно, якщо ви створюватиме труднощі, то я можу вас заарештувати, але це вже залежить від вас». «То у чому мене обвинувачують?» Роулінг спідморгнув. «Не просіть мене відкривати вам мої карти. Якщо я дуже захочу, то за виграшки знайду, у чому вас можна звинуватити. Та насправді зараз ми насамперед хочемо, аби ви допомогли нам у пошуку того поляка. А вже коли ми його знайдемо...» то, Либонь, із вами поговоримо трішки серйозніше. Я не кажу, що обов'язково, але цілком можемо це зробити. Це означає, що ви не маєте достатньо доказів для того, щоб висувати мені обвинувачення, сказав Керідон. І обіцяю вам, Роулінс, ніколи не матимете. Часом Роулінс присмоктався до своєї цигарки. Він мав звичку курити сильно слинячі цигарку, і після затяжки другої вона геть розмокала. «Побачимо, побачимо», – безтурботно сказав він. «Мушу визнати, що буду надзвичайно втішений, коли надовго запроторю вас заграти, старий. Можливо, якщо мені пощастить, я зможу навіть забезпечити для вас зашморг. Мені не дає спокою один невеличкий довоєнний випадок, той коли ви уколожкали того секретаря. Я відчуваю, що залишив незавершену справу, і вже даруйте мені мою грубість, але від незавершених справ у мене крутить живіт. Який такий секретар? Спантелейцин запитав Корідон. Не зважайте те, що відійшло в історію. «Ми наразі не ворушитимемо!» А тоді несподівано вигукнув, «То яка вона була в ліжку, та білявочка? Либо ні в року, га? «Ви говорите загадками», – сказав Корідон. «Спочатку секретар, тепер якась білявка. Про що йдеться?» Роулінс радісно усміхнувся до двох інших детективів, які втупились у Корідона з холодною непризню на обличчях. «Але і витримку має Егеш? Святий та Божий, правда?» Він підійшов до Корідона. «Я говорю про ту біляву хвойду, до якої ви поїхали додому вночі 17 травня. Ритуален, но знаєте про ту, що впала зі сходів і зламала свою гарненьку шийку?» «Ніколи про неї не чув», – швидко відказав Корідон. Я знаю силу силену білявок, але не риту, як ви сказали. На підлогу купе навкіс упала тінь, і Роулінс підвів уважний погляд на дівчину, яка відсунула двері. Корідони собі побіжно глянув та відчув, як його спиною пробігли дрижаки. Це була Ен. Вона стояла у дверному проході не дивлячись на нього, але всміхаючись Роулінсові. «Перепрошую», – сказала вона, кинувши швидкий погляд на грубі Роулінсові ноги, що загороджували прохід до купе. «Я хочу війти». Роулінс поквапливо підвівся. Його масивна постать заступила собою весь прохід. «Мадам, мені дуже шкода», – гречно мовив він. «Однак це купе зарезервоване». Поза всяким сумнівом ви зможете знайти вільне місце в будь-якому вагоні цього потяга. Прошу вибачення за завдані вам незручності. Не думає, що у цьому потягу залишилось, бодай, одне вільне місце. Я вже скрізь дивилася. До того ж, ніде не вказано, що це купе зарезервоване. Чи не так? – непохитно мовила Ен. Це цілком слушно, мадам терпляче відказав Роулінс, але ми офіцери поліції, боюсь я змушений просити вас знайти собі місце де інде. Ой, відказала на це Ента всміхнулася, я не знала, мені страшенно шкода, що я вас потурбувала, якщо ви офіцер поліції, вона поглянула повз Роулінса на Корідона, який дивився на неї порожнім поглядом. «Що ж, гадаю, доведеться мені пошукати собі місця де інде, адже так?» «Боюся, що саме так, мадам», – сказав Роулінс, широко усміхнувшись. «А чи можу я поставити вам запитання?» – спитала Ен, підводячи погляд на детектива-сержанта і відповідаючи на його усмішку. «А вже ж, – трохи спантеличено сказав Роулінс, – то про що ви хотіли мене запитати?» «Мій брат присягається, що ще ніхто ніколи не стягнув штраф у п'ять фунтів, який мали би стягувати за те, що ви зірвали стоп-кран. Він стверджує, що це обман, але ж за це таки штрафують, правда?» «Так, мадам, штрафують», – сказав Ролінс. «Це все? Так, сподіваюся, я вам не дуже завадила». Корідоново серце важко закалатало в грудях Ця нісенітниця, яку вона щойно говорила Могла означати лише одне Ен збирається зупинити потяг І тоді вже від самого Корідона залежатиме Як скористатися з такої нагоди Аж ніяк, мадам, усе гаразд Поважно мовив Роулінс Дуже дякую вам, сказала Ен. І рушила далі коридором Роулінс заслонив жалюзі на дверях купе та зачинив двері Оце я розумію, мила дівчина Сказав він, потираючи руки Старий, а от ви, як чоловік, який добре знається на жінках Скажіть-но, хіба ж то була не надзвичайно гарненька дівчина? А вже ж Сказав Крідон і з пересохлим ротом став чекати, коли зупиниться потяг.